El drac. Sóc un drac ferotge i visc a l'infern. No porto rellotge ni l'estiu ni l'hivern. Trec foc per la boca i tots tinc espantats, però la gent s'equivoca perquè els dracs són molt trempats. Daniel.